Kapitola sta 14. jeho ostrý a jediný šíp. Zdráhavě jsem se zařídil podle lé vašetiny rady, přestože něpesty přímo svědili. Nevytáhl jsem té noci loutnu, abych svůj koutek ve škole naplnil hudbou. Dokonce jsem zašel tak daleko, že jsem zasunul pouzdro s loutnou pod postel, jako by pouhý pohled na ní mohl vyvolat nějaké zvěsti. Několik dní jsem nedělal nic jiného, než studoval svašet. Jedl jsem o samotě a nepokoušel se s nikým mluvit, jelikož jsem náhle cítil ostych ze své řeči. Karacerec se zdržela ode mě dál, ale byla tu stále. Sledovala mě a oči měla prázdné a zlobné jako had. Využíval jsem vašetiny vynikající vynikající aturštiny a kladl jsem mi tisíce otázek, které by pro tempyho byly příliš složité na pochopení. Čekal jsem celé tři dny, než jsem položil otázku, která ve mě pomalu doutnala od chvíle, když jsem začal šplhat na úpatí bouřné stěny. Osobně se myslím, že jsem tím projevil mimořádnou zdrženlivost. Vašet, zeptal jsem se. Znají vaši lidé pověsti o Čandrýnech? Podívala se na mě a její za běžných okolností živá tvář byla náhle netečná. A co to má společného s tvou rukomlovou? Její ruka několikrát zakmitla v různých variacích na téma nesouhlasu a vídky. Nic, přiznal jsem. Má to tedy něco společného s bojem? Ne, připustil jsem. Ale, takže se to týká ketanu? zeptala se. Nebo letany? Nebo třeba nějakého jemného odstínu nemštiny, který se ti nedaří pochopit? Jsem jen zvědavý. Vašet vzdychla. Mohl bys laskavě upřít svou zvědavost na důležitější věci? naznačila podráždění, příkry a odmítnutí. Rychle jsem to téma opustil. Vašet byla nejen má učitelka, ale také jediná společnice. Poslední, co bych si přál, bylo rozčíletý nebo vzbudit dojem, že nejsem dost pozorný vůči jejímu vyučování. S touto jedinou výjimkou byla vaše jiskřivou fontánou informací. Na mé nekonečné otázky odpovídala rychle a jasně. Díky tomu jsem cítil, že moje znalosti řeči i boje postupují mílavými kroky a skoky. Vaše moje nadšení nezdílela a nijak se neostýchala mi to sdělit. Plyně. Ve dvou jazycích. Byli jsme s vašet dole ve skrytém údolí s mečovým stromem. Už hodinu jsme cvičili ruční boj a teď jsme usadli na trávu a těžce oddechovali. Tady spíš já těžce oddechoval. Vaše se ani nezadýchala. Bojovat se mnou pro ně nic nebylo a nebylo chvíle, kdyby mě nemohla pokárat za nedbalost tak, že líně pronikla mou obranou a pleskla mě po hlavě. Vašet, sebral jsem odvahu a položil otázku, která mě už nějakou dobu trápila. Měl bych ti položit otázku, která je možná troufalá? vám přednost troufalým studentům, previla. Doufala jsem, že tohle už jsme překonali. Čemu je tohle všechno, Ukázalo jsem mezi nás. Důvod toho všeho, napodobila mé gesto, je naučit tě tolik, aby ses nebral jako malý kluk opilý materským mlékem. Dnes měla pískové vlasy stažené do dvou krátkých copů, které jí po stranách šíje vysely na ramena působila s nimi nezvyklé divčím dojmem a mé sebeúctě nijak neprospělo, když mě za poslední hodinu opakovaně selzela k zemi, dodatila ke kapitulaci a zasypala mě řádnými, byť šlechetně mířenými údery a kopanci. Jednou mě se smíchem snadno obešla a pleskla mě po zadku, jako by byla nějaký chlípný opilec a já čišnice s hlubokým výstřihem. Ale proč? Zeptal jsem se. Z jakého důvodu mě učíš? Jestliže Deppi udělal takovou chybu, když s tím začal, proč v tom pokračovat? Vašet souhlasně přikývla. Už jsem si říkala, když se na to konečně zeptáš. Měla to být jedna z tvých prvních otázek. Bylo mi řečeno, že jich kladu příliš mnoho, namítl jsem. Snažil jsem se našlapovat opatrně. Vašet se v sedě napřímila a nasadila věcný výraz. Znáš věci, které bys znát neměl? Šahin nevadí, že víš o Letany, i když ostatní smýšlejí odlišně. Ale co se týče Ketanu, panuje mezi námi schoda. Není pro Barbary, je jen pro Ademy. A jen pro ty, kdo kráčí s mečového stromu. Šahin uvažovala takto. Když budeš součástí naší školy, staneš se součástí Ademre. Náležíš-li k Ademre, nejsi už Barbar. A jestliže už jsi Barbar, nebude nesprávné, když ty věci budeš znát. Mělo to jistou pokroucenou logiku. To také znamená, že ten by nespáchal nic zlého, když mě učil, přikývla. Přesně tak. Místo, co by domů přivedl nechtěné štěně, jako by přinesl ztracené jehně. Musím mít jehně nebo štěně, vzdychl jsem. Je to nedůstojné. Bojujiš jako štěně, řekla. Dychtivě a neohrabaně. Ale nejsem už součástí vaší školy? Vždyť mě přeze všechno učíš. Vašet potřásla hlavou. Spíš ve škole a jíž s námi, ale to tě nedělá studentem. Mnoho dětí se učí Kytan v naději, že vstoupí do školy a jednou obléknou červenou. Žijí a učí se s námi. Jsou ve škole, ale ještě k ní nepatří, jestli chápeš. Připadá mi divné, že se tolik z vás chce stát žoldnéři. Pravil jsem, co nejjemněji. Ty sám potom dost dychtíš, prohlásila ostře. Dychtím poučení, řekl jsem, ne po životě žoldnéře. Nechci se tím nikoho dotknout. Vašec si protáhla krk, zbavila se tuhosti. To se nám plete do cesty tvůj jazyk. V barberských zemích patří žoldnéři k nejnižší společenské skupině. Člověk může být úplně tupý, ale může se chopit kyje a vidělat si půlpery denně jako strážce karavanu. Mám pravdu? Jejich životní styl přitahuje dresné chlapy, Souhlasil jsem. My nejsme tenhle druh žoldnéřů. Dostáváme zaplaceno, ale vybíráme si práci, odmlčela se. Když bojuješ za peníze, jsi žoldnéř. Kdo jsi, když bojuješ s povinnosti za svou vlast? Boják. Když bojuješ na straně zákona? Strážník. Když bojuješ za svou čest? Nad tím jsem se musel trochu zamyslet. Čermíř v souboji? Když bojuješ pro dobro ostatních? Amer odpověděl jsem ve přemýšlení. Naklonila hlavu. To je zajímavý názor, pravila. Zvedla ruku a hrdě předvedla červený rukáv. My, ademové jsme placeni za to, že střežíme, chráníme, chytáme zločince. Bojujeme za svou vlast a školu a za svou čest. A za letany. Sletany. V letany. Všechno tohle dohromady. Ademský výraz pro toho, kdo oblekne červenou, je cetan. Pohlédla na mě. A je to velká čest. Takže žoldnéř stojí na ademském společenském žebříčku dost vysoko. Poznamenala jsem. Přikývla. Jenže barbaři náš výraz neznají a nepochopili by ho, ani kdyby ho znali. Tak musí stačit slovo žoldnéř. Vytrhla ze země dvě dlouhá stýbla trávy a začala je splétat. Proto také rozhodnutí, které udělala šehin, nebylo snadné. Musí brát v úvahu, co je správné a také, co je výhodné pro její školu. A také celkový prospěch stezky mečového stromu. Než by učinila okvapené rozhodnutí, hraje trpělivější hru. Podle mého názoru doufá, že se ten problém vyřeší sám. Jak by se mohlo vyřešit sám? Zeptal jsem se. Mohl z utéct, odpověděla prostě. Mnozí čekali, že to uděláš. Kdybych se rozhodla, že nestojí za učení, nebylo by to už na ní. Také bys mohl během výcviku zemřít, nebo se zmrzačit. Zůstal jsem na ní hledět. Pokrčila rameny. Nehody se stávají. Ne často, ale občas ano. Kdyby byla tvou učitelkou karseret, zaškleble jsem se. Jak se tedy člověk stane plnoprávným příslušníkem školy? Máte na to nějaké testy? zavrtěla hlavou. Za prvé se za tebe musí někdo postavit. Říct, že jsi ho den přijetí. Tempy? zeptal jsem se. Někdo významný? objasnila. Takže to bys byla ty, řekl jsem pomalu. Vašet si zazubila, poklepala si na stranu prohnutého nosu, pak ukázala na mě. Strefil jsem se hned na podruhé. Jestliže někdy pokročíš natolik, abych se za tebe nemusela stydět, postavím se za tebe a můžeš podstoupit zkoušku. koušku. Pokročovala ve splétání stébel, ruce se jí pohybovaly rovnoměrně v pravidelném, složitém vzoru. Nikdy jsem neviděl, že by si někdo z ademu s něčím takhle lenivě pohrával při mluvení. Ovšem, to by dost dobře nešlo. Potřebovali k hovoru jednu ruku volnou. Jestli zkouškou projdeš, nebudeš už barbar. Tempy bude ospravedlněn a všichni se spokojeně rozejdou domů. Až na ty, kdo nebudou spokojeni samozřejmě. A když tou zkouškou neprojdu? Zeptali jsem se. Nebo když se rozhodneš, že nejsem dost dobrý, abych se o ní vůbec pokoušel? Potom se to všechno zkomplikuje. Zvedla se na nohy. Pojď, dnes s tebou chceš šehin mluvit. Nebylo by zdvořilé opozdit se. Vašet vykročila přede mnou ke zhluku nízkých kamenných budov. Když jsem je spatřil poprvé, myslel jsem, že je to město samotné. Teď jsem věděl, že tvoří školu. Ta skupina staveb představovala něco jako malou univerzitu, až na to, že tu neměli žádný pevně stanovený rozvrh, na jaký jsem byl zvyklý. Nebyl tu zaveden ani žádný systém hodností. Těm v červeném všichni prokazovali úctu a šehin očividně všemu velela. Jinak jsem získal jen neurčitý pocit si společenského žebříčku. Tempy na něm zimě stál poměrně nízko a nepožíval valné úcty. Vašet naopak stála vysoko a byla vážená. Když jsme na schůzku dorazili, šehen byla v polovině ketanu. Mlčky jsem sledoval, jak se pohybuje rychlostí medu, vytekajícího na stůl. Ketan je tím těžší, čím pomaleji se provádí, ale ona ho prováděla bezchybně. Trvalo jí půl hodiny, než skončila a potom otevřela okno. Závan větru vnesl dovnitř sladkou vůni letní trávy a zvuk šumění listů. Šehin se posadila. Nezdála se zadýchaná, i když jí kůži pokryla tenká vrstvička potu. Pověděl ti Tempy o 99. pohádkách? Zeptala se bez úvodu. O Aethem a počátcích Ademu? Zavrtila jsem hlavou. Dobře, pravila. Není na něm, aby něco takového dělal, ani by to patřičně neuměl. Pohlédla na Vašet. Jak to jde Mrychle Rychle na poměry, odpověděla Vašet. Ovšem, výborně. Že jen přišla na přesnou aturštinu s lehkým přízvukem. Povím to takhle, aby bylo méně přerušení a méně prostoru pro nedorozumění. Pokusil jsem se co nejlépe gestem naznačit úctivou vděčnost. Tohle je příběh starý mnoho let, začala šehin formálně. Dávno před touto školou, před stezkou mečového stromu, před tím, než Ademové znali letany. Tohle je příběh o počátku toho všeho. První ademská škola nebyla školou, jež vyučuje umění meče. Ku ji založil muž jménem A.F., který chtěl dosáhnout mistrovství s Lukem a Šípy. Odmlčela se a odbočila, aby poskytla vysvětlivku. Měl by svědět, že tehdy bylo používání luku zcela běžné. Umění lučišnické bylo vysoce ceněno. Byli jsme pastevci pro následování nepřáteli a luk byl tou nejlepší zbraní, kterou jsme měli na svobu obranu. Šahin se na židli pohodlně opřela a pokračovala. AF si nevytkl za cíl založit školu. V té době žádné školy nebyly, jen se snažil zlepšit své umění. Napřelo k tomu veškerou svou vůli, až dokázal se střelit jablko ze 100 stop vzdáleného stromu. Slažil se dál, až dokázal se střelit knot hořící svíčky. Brzy už jediným cílem, jenž pro něj představoval výzvu, byl kousek hedvábí, který vlaje ve větru. Pracoval na sobě, až byl schopen předvídat závan větru a jakmile se mu podařilo tohle, nemohlo minout. Ověst o něm se šířila a přicházeli za ním další. Mezi nimi byla i mladá žena jménem Refe. A Ether nejprve pochyboval, že má dost cíly, aby luk napěla. Ale zanedlouho už patřila k nejlepším žákům. Jak už jsem řekla, tohle bylo před dávnými lety a mnoho mil odtud. Tehdy adebové neměli letany, které by jej vedlo a tak to byly drsné a krvavé časy. Nebylo žádnou vzácností, že jeden Adam zabil druhého pro svou píchu, nebo hádce nebo jako důkaz svých schopností. Protože byl Afe největší zlučišníků, mnoho lidí ho vyzývalo. Ale tělo není žádný zvláštní cíl, když dokážete zasáhnout hrváblí ve větru. Athe je zabíjel tak snadno, jako by kosil obilí. Na každý souboj si bral s sebou jediný šíp a prohlašoval, že pokud by mu jeden šíp nestačil, zasloužil by smrt. Aeth stárl a jeho sláva se dál štířila. Položil základy první z ademských škol. Leta obíhala a on vycvičil mnoho ademů, aby byli smrtící jako dože. Vešlo ve známost, že pokud dáš Aethovu žákovi tři šípy a tři mince, tři nejhorší nepřátelé už tě nikdy nebudou ohražovat. A tak škola bohatla získávala proslulost a hrdost. A právě tak A.F. Tehdy za ním přišla Refe. Refe jeho nejlepší žečka. Refe jež byla nejblíž jeho uchu i jeho srdci. Promluvila s ním a neshodli se. Potom se hádali. Potom křičeli tak hlasitě, až to bylo slyšet i skrz tlusté kamené stědy školy. Nakonec Refe vyzvala A.F. na souboj. A.F. přijal... A všichni věděli, že vítěz od toho dne povede školu. Jako vyzvaný si Afe vybral místo. Rozhodl se postavit do hajku mladých, pohybujících se stromků, jež mu poskytovali pohyblivý kryt. Normálně by se vůbec nenamáhal s nějakým předměžným opatřením, ale třeba byla jeho nejlepší žečka a uměla číst vítr právě tak dobře jako on. Vzal si sebou svůj luk z rohu. Vzal si sebou jediný, ostrý pak si místo volila Retha. Vystoupila na vrchol Vysoké hory, jejíž postava se jasně rýsovala proti obloze. Neměla louk ani šíp a když vyšplhala nahoru, klidně si sedla na zem. To bylo patrně to nejpodivnější, co mohla udělat, protože se věděla, že Afe nikdy střelí nepřítele do nohy místo, co by ho zabil. Afe uviděl, co dělá jeho žačka a naplnil ho hněv. Vzal svůj jediný šíp a přiložil ho na tětivu. Přitáhla ji k uchu. Tu tětivu pro něj vyrobila Edefe, obletla ji ze svých dlouhých, pevných vlasů. Šehen mi pohlédla do očí. A plný hněvu vypustil šíp. Zasáhla Edefe jako úder hramu. Sem. Vyma brzdy se ukázala na vnitřní stranu levého prsu. Edefe zůstala sedět, šíp jí trčel z hrudi. Vytáhla spod košle dlouhou stuhu bílého Hedvábí, vzala bílé pero z opaření šípu, namočila ho do své krve a napsala čtyři řádky veršů. Potom stuhu podržela ve vzduchu, počkala až vítr zavane jednou, dvakrát. Pak Hedvábí pustila, vzneslo se do vzduchu, stoupalo a klesalo spolu s větrem. Stuha se kroutila a vinula mezi stromy, až se přitiskla Aethovy na hruď. Stálo na ní. Aethe mému srdci nejblíže. Bez mlnivosti stuha, bez povinnosti vítr, bez krve vítězství. Uslyšel jsem tichý zvuk a ohlédl jsem se. Vašet potichu plakala. Hlavu měla skloněnou a potváří stékaly slzy na košily, kde zanechávaly skvrnit tmavší červené. Šehy nepokračovala. Až když si na tyto řádky přečetl, Pochopil hloubku moudrosti své žačky. Spěchal ošetřit referánu, ale hlavice šípu byla uložena příliš blízko srdci a nikdo ji nemohl vyjmout. Refe žila ještě tři dny a Alefe zlomený žalem ji ošetřoval. Svěřil jí rozhodování ve škole, neslouchal jejím slovům a celou dobu se hlavice šípu poslouvala blíž k jejímu srdci. Během těch dnů Refe nadiktovala 99 příběhů a Alefe je zapsal. Tyto příběhy tvoří počátky našeho chápání letany, samotné kořeny a nemre. Pozdě večer třetího dne Retha dokončila vyprávění posledního příběhu. A Refe se nyní považoval za studenta své žačky. Když příběh zapsal, Retha mu řekla. Ještě jeden poslední příběh, důležitější než všechny ostatní. A teď ti povím, až se vzbudím. Potom zavřela oči a usnula. A ve spánku zemřela. Haithé žil ještě 40 let a povídá se, že už nikdy nezabyl. V následujících letech často říkával. Zvítězil jsem v jediném souboji, který jsem kdy prohrál. Dál vedl školu a cvičil studenty, aby z nich byli mistři v lukostřelbě. Není jim ale vštěpoval také moudrost. Vyprávěli jim 99 příběhů a tak se letady poprvé rozšířilo po celém Adebre. A tak jsme se stali tím, čím jsme. Nastala dlouhá odmlka. Děkuji ti, šehin, řekl jsem a co nejpečlivěji provedl gesto úctivá vděčnost. Poc rád bych slyšel těch 99 příběhů. Ty nejsou pro Barbary, pravila, ale nezdálo se, že by jí moje prozba nějak pohoršila, protože naznačila vítku a lítost. Změnila téma. Jak se ti daří ketad? Usilovně se snažím zlepšit se. Obrátila se k Vašet. Opravdu? Úsilí tu opravdu je. Odvětila Vašet, oči stále zrudlé od pláče. Jízlivé pobovení. A je tu i zlepšení. Šehejli přikývla. Zdržedlivé schválení. Zítra ráno na nás bude několik bojovat. Možná by ho mohla vzít sebou, aby se díval. Vašet udělala elegantní pohyb, který mi zřetelně předvedl, jak málo toho vím o jemnostech rukobluvy. Zhořilý dík, depatné, pokorné přijetí. Měl bys být polichocen, pravila Vašet veselé. Rozmluva se šehin a pozvání na její boj. Vraceli jsme se do chráněného, uzavřeného údolí, kde jsme obvykle cvičili ketar a boj beze zbraně. Jenomže mé myšlenky se stále vracely k několika nevěrutelným, nepříjemným skutečnostem. Uvažoval jsem o tajemstvích a jak si lidé touží udržet. Zajímalo by mě, co by udělal Kilvin, kdybych do řemesla přivedl pár lidí a ukázal jim si galdry krve, kostí a vlasů. Z představě rozuřeného, bohatého mistra řemeslých aplikací jsem se až zachvěl. Znal jsem ten druh potíží, jimž bych musel čelit. Byly přesně vopsány v univerzitních zákonech. Co by však udělal s člověkem, jehož bych tohle vše naučil? Vaše mě plleskla s ruky, aby voutala mou pozornost. Povídala jsem, že bych měl být polichocen, opakovala. Však seb? řekl jsem. Chytila mě za a obrátila k sobě. Nějak se spyt tady zahloubal. Co se stane tepimu, když tohle všechno špatně dopadne? zeptal jsem se bez obalu. Její veselý výraz se vytratil. Vezmou mu červené šaty a beč a i a bude odřízdut od latanty. Vouvalu nadechla. Je nepravděpodobné, že by ho potom ještě přijala jiná škola, takže to znamená vyhranství s Ademre. Ale u mě by v nic neznamenalo, poznamenal jsem. Vyhrat mě do světa, tím by se všechno ještě zhoršilo, ne? Vašet neodpověděla. Když to tady začalo, doporučovala smě odejít. Kdybych utekl, pustili byste mě? Nastalo dlouhé ticho, které by prozradilo pravdu. Ale nakonec si vyslovila i hlas. Ne. Ocenil jsem, že mi v tom nezalhala. A jaký by byl můj trest? Pokračoval jsem. Uvěznění? Zavrtěl jsem hlavou. Ne, držet tě leta pod zábkem to není praktické. Podíval jsem se na ní. Tak co tedy? O potrestání tu nejde, řekla. Jsi konec konců barbar. Nevěděl, děláš něco špatného. Nejdůležitější je zabránit ti, aby ostatní učil, co jsi ukradl. Aby to nebohl použít ve svůj prospěch. Neodpověděla mi na otázku. Louzek jsem se na ní zahleděl. Někteří tvrdili, že by bylo nejlepší tě zabít, pravila upřímně. Ale většina věří, že zabíjení nepatří do letany. Těm náleží i šehin. A já. Nepatrně, než jsem se uvolnil. Tohle už aspoň něco znamenalo. A předpokládám, že můj slib by nikoho nepřesvědčil. Soucitně se na mě usmála. Pro tebe mluví, že jsi přišel s až sem. Až jsem. A zůstal, jsi, když jsem se tě snažila vyhnat. Ale barbarův slib v tomhle případě nemá velkou váhu. Tak co tedy? Tušil jsem, že odpověď a vědomí skutečnosti ve jedna náladě nepřidá. Zlubouka si nadechla. Zabránili bychom ti v učení měřiznutím jazyka nebo očí, odvětila otevřeně. Abyste mohl provadit ketan, shromili bychom tě. Přeřezili ti šlachy u kodníků nebo ti rozbili koleno odrazové nohy. Pokryčila rameny. Ale člověk může být dobrý bojovníkem i s chrbou nohou. Takže by bylo účinnější užíznout ti dva prsty na pravé ruce. To by... Mašet mluvenal dál tím vícným tónem. Myslím, že mě chtěla uklidnit, ale mělo to opačný efekt. Pořád se před sebou viděl, jak mi řeže prsty tak klidně, jako by rozkrajovala jablko. Na okrajích pole se mi objevily jasné záblesky, v živé představě se mi obracel žaludek Na chvíli jsem si myslel, že budu zvracet. Závrať a devolnost poměduly. Když jsem se trochu zpamatoval, zjistil jsem, že vaše doblumila a upírá na mě zrak. Než jsem mohl cokoliv říct, Bávla zabítavě rukou. Vidím, že dnes už s tebou nic nebude. Dej si na zbytek večera volno. Ospořádej si myšlenky nebo cvičketan. Pejď se podívat na mečový strom. Zítra budeme pokračovat. Chvíli jsem se ve procházel a snažil jsem se vypudit z mysli představu uřezávalých prstů. Přešel jsem hřeben a téměř doslova jsem zakopl o nahou Adebskou dvojici, skrytou v hájku. Nezačali okamžitě hledat šaty, když jsem se vydařil mezi stromy a než bych se klopotně se svou chudou slovní zásebu oblouval, prostě jsem se otočil a zmizel s obličejem rudým rozpaky. Zkoušel jsem cvičit ketan, ale nedokázal jsem se soustředit. Zašel jsem k večovému stromu a pohled na ladný pohyb listů ve větru mě na chvilku uklidnil, ale brzy se myšlenky zase vrátily k obrazu vašet, jak mi odřezává prsty. Uslyšel jsem tři údery z vodu a šel na večeři. Stále jsem v řadě, napůl zpětomělý duševním úsilím, zaměřeným na odhádění představy zbrzačených rukou, když jsem zachytil upředý pohled a debu vedle mě. Asi desetiletá divenka měla ve tváři výraz úžasu a muž v žlodnéřské červené na mě hleděl asi tak, jako bych si právě utřel zadek kusem chleba a pak ho snědl. Až pak jsem si uvědomil, že si pomrukuju. Nijak nahlas, ale dost zhlasitě, aby mě ti nablízku slyšeli. Určitě jsem to nedělal dlouho, jelikož jsem dospěl jen k šestému verši odejdí z města Dráteníku. Přestal jsem, schlopilo jsem oči, vzal sídlo a strávil asi deset minut snahou na jístce. Povedlo se mi spolknout pár soust, ale to bylo všechno. Nakonec jsem to vzdal a zamířil do svého pokoje. Ležel jsem v posteli a v duchu se probíral svými možnostmi. Jak daleko bych musel utéct? Zablodil mi v okolí? Mohl bych ukrást kodě? Viděl jsem vůbec hartu nějaké kodě? Vytáhl jsem loutnu a procvičil si akordy. Mých pět šikovných prstů kmitalo pod dlouhé šíří nástroje. Ale pravá ruka bolestně toužila brýkat a loudit ze strutóny. Měl jsem z toho pocit marnosti, jako bych se pokoušel někoho políbit jen jedním rtem a brzy jsem toho nechal. Nakonec jsem vytáhl šáhal a ovinul se jim. Byl teplý a příjemný. Přetáhl jsem si kapy přes hlavu, co nejíc to šlo, a pomyslel na temný kus faje, kde Felorian sbíral stíny. Vzpomínal jsem na univerzitu, na Vila a Sim, na Aury a Devi a Felu. Nikdy jsem na univerzitě nebyl oblíbený a okruh mých přátel nebyl nějak rozsáhlý. Ale pravda byla taková, že už jsem prostě zapomněl, jaké to je být doopravdy sám. Pak jsem pomyslel na svou rodinu. Na Čandrýny na uhlíka. Jeho plavné, plynulé pohyby. Na jeho meč, který držel v ruce lehce jako kus zimního ledu. Pomyslel jsem na to, jak ho zabiju. Vzpomínal jsem na denu a na to, co mi o ní řekl tae, na jejího patrona a na vše, co jsem jí při naší hadce řekl sám. Pomyslel jsem na to, jak na cestě uklouzla a já jí přidržel, jak jsem cítil pod rukou křivku jejího boku. Myslel jsem na tvar jejich úst, zvuk jejího hlasu, vůně jejich vlasů. A nakonec jsem tiše prošel dveřby spánku.